El programa de Ràdio Pinsania, on t'expliquem les activitats i iniciatives dels col·lectius de la comarca i rodalies. Tardes de pastoreig. Cada divendres, a partir de les 7, l'Ateneu Feminista, la pastura de Casserres, obre les portes per allargar les tardes amb bon ambient, bona música i servei de bar.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 Un espai amb rentadores, assecadores, dutxa i aigua calenta. Dissabtes, a partir de la una, distribució d'aliments per qui ho necessiti. Dissabtes, recollida d'aliments per qui em vulgui oferir. Us animem a participar-hi! Parlem d'Hiparret Arrac a l'Ateneu. Aquest dissabte, 11 de novembre, l'Ateneu Llibertari del Berguedà ens convida a la presentació del llibre «Pecartassones vids» de Filip Vidar, exmembre de l'Organització Armada de Lliberament Nacional del Nord d'Euscalerria i Parret Arrac. Tot seguit, passi del documental Generació i Parret Arrac i han acabat Dinar Popular. La jornada començarà a dos quarts de dotze a l'Ateneu Llibertari, al carrer Pincenia número 7, edifici de Cal Corneta. No us ho perdeu! Gaza, cap a una nova nagba. Dimecres dia 15, a dos quarts de vuit del vespre, Fayet Badawi, representant del Front Popular per l'alliberament de Palestina, vindrà a Berga a oferir-nos una xerrada. Sota el títol Gaza, cap a una nova nagba, Badawi ens posarà en context sobre les darreres accions de la resistència palestina per fer front a l'ocupació i la colonització sionistes. La xerrada serà al local de la gent gran de Berga, a la plaça de les Dones. No us perdeu l'oportunitat per escoltar una veu que gran part dels mitjans solen silenciar. Què més escou? Concentració contra ICL Aquest dijous, dia 9 de novembre, a Barcelona, hi haurà una concentració per denunciar la complicitat de l'empresa ICL que explota mines de potassa a Súria i Sallent amb el genocidi de Gaza. La cita és a les 7 de la tarda a la Ronda del Port amb el carrer Circunvalació Tram 3. Des d'aquest programa donem suport als estibadors del port de Barcelona que s'han negat a assistir a cap vaixell que contingui material bèl·lic destinat a Israel o Ucraïna. Des de Ràdio Pinsania fem una crida a la solidaritat amb el poble palestí i defensem la campanya internacional de boicot als productes i els interessos de l'estat genocida d'Israel. I fins aquí, què es cou? Juntes creem xarxa.